І поки один залишився запрягати, ми з товаришем, вирішивши з'ясувати, хто ж це може бути, ми подумали, а може це й справді свої, та навіть якщо видають себе за наші, то принаймні відразу стріляти не повинні. Коли вони нас помітили і ми почали перегукуватися, то у відповідь на наші запитання, хто вони і звідки, Ті прибульці почали таке крутити, що відразу стало ясно щось не те. Та й мова їхня, хоч і українська, але якась не тутешня, а нас таке не гукають. Їх було не менше десяти, але вони не знали, скільки нас. У відповідь на запрошення їхнього старшого зайти до хати і спокійно все обговорити, ми відповіли, що зараз приведемо свого командира». А коли вони побачили нашу бричку, що тим часом виїхала з крайнього подвір'я, і те, як ми на ходу стрибаємо в неї, та зрозуміли, що нас тільки троє. Ось то і почалася ця скажена погоня полями. Ми на бричці, і вони за нами на двох підводах. З хутора ми погнали по прямій на великій кусківці, і відразу ж відірвалися кілометрів на два. У видоленку. Коли вони нас не могли бачити, я скинув одного хлопця, аби перележав, і тоді через барсуки рвонув на кіптиху до своїх. Але коли почалися горбки, то тільки ми долали підйом, вони кожного разу нас починали доганяти. І я побачив, як на роздоріжжі одна їхня підвода відділилася і за нею тільки закуріла. А з цієї підводи, що летіла за нами, враз почали стріляти – Кулі, не долітаючи, зіймали хмаринки куряви метрів за двадцять позаду нашої брички. Поки товариш правив кіньми, я пустив із свого ППС три коротких черги в відповідь і, як завжди, не попав. Бо цей автомат – перший з тих, що їх совіти модернізували з фінського Суомі, не відзначався влучністю. Проте, коли я став відстрілюватися, наші переслідувачі почали відставати і стріляти також перестали. А поминувши кусківці, ми вже добряче відірвалися і, скотившись у черговий видалинок, звернули з дороги. Ми розноздали коней і повсідалися верхи без сідел і вуздечок. Не пам'ятаю, кому першим прийшла в голову ця ідея, може й мені. Але сільським хлопцям, які змалечку водили коней на нічлі, до цього не звикати, і далі по грузкому пастівнику ми помчали верхи. Я раз по раз оглядався й бачив, як із під копит моєї ливої летіли дернюки мокрої землі. Проте невдовзі наші коні стишили хід і далі йшли легким тюбцем, і тепер їх неосідланих неможливо було. Розкачати. На грубку нам назустріч трапився селянин, який їхав орати. Його коні були жваві, на них щось аж блистіло. Ми розвернули під воду і, залишивши дядькові своїх коней, погнали його під водою галопом. Знову було чути постріли. Вони таки дотягнулися за нами. Наші коні були свіжі. Вони неслися так швидко, що була надія, переслідувачі відстануть. Коли ми знову звернули на поля, то перевертнів вже не було видно, і ми погнали коней не так скоро, час від часу, розпитуючи людей, котрі з позарання виїжджали на свої лани. Дехто нишком кивав на рудку. Інші розводили руками, і ми вирішили ризикнути і гайда вйов вправо через борсуки проскочити на кіптиху. Але ми недооцінили ворога. Ось тоді-то я і згадав про ту другу підводу, що ще раніше начебто десь зникла, а насправді пішла нам на переріз. Вони, звичайно, здогадалися, куди ми будемо прориватися, і перегородили нам дорогу до кіптихи. Чекали перед самими борсуками. Мого товариша скосило першою щергою, коней також, і я ледь встиг вистрибнути з воза перед тим, як він перевернувся. Вже лежачи у придорожньому рові, я розумів, що б'ють з двох сторін, майже перехресним вогнем. Мої шанси вціліти були нульовими. Не піднімаючи голови, я пустив довгу чергу поверх дороги і, задкуючи, почав відповзати –